السلام عليك يا, يا رسول الله من الشيطان والجن بسم الله الرحمن الرحيم يَأْمُرونَ بالِالْمَعرُوفِ وَيَنهَونَ عَن الْمُكَرِ وَيُقمونَ الصَّالةَ وَيُخْْدُونَ الزكَتَ وَيُطعونَ اللهَّ وَرَرسُول قُل إِكَ سَيَرُ حَمُهُ وَلهَّهُ إِ اللهَّهَا Wa'ad Allahul mu'minin wa'lmu'minat jennat tajri min tahhtiha l'anhari khalidin fiha wa masakin ta'yibatan fi jennat adn wa ridwanun min Allahi akbar zahlika huwa alfawzul arzim Salah Allah Hukim Allah sve milosnog, milosnog A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugim. Praže da se čini dobra dijela, a odnevaljali ih odvraćaju. I molcu obavljaju i zekad daju. I Allahu i poslaniku njegovu se pokoravaju, to su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. Allah je doista silan i mudan. Allah obećava vjernicima i vjernicama dženecke bašće kroz koje će rijeke teći u kojima će vječno boraviti i divne dvorove u vrtogma Edenski. A i mala onatlonosti Allah je veće od svega toga, to će doista uspjeh veliki biti. Istinu reka uzvišeni Allah. Abudu billahi na šehtu alirajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu lillahi rabbil alaminu, assalatu wassalamu ala asidina wa nabihina muhammad, assalikun, wadil aminu, ala alihi wa sahbihi ajma'inu. Allahumma la sahla illa mađa altavu sahla u antejdaši tetađalu hazna sahlan sahla. Hvala dragom gospodaru, salavat i salam njegovome miljeniku Mohamedu časnoj Flementoj porod svrlima sahabima. Gospodaru naš, uistinu ništa nije lahko, sam onoga što ti iz milosti svoje ne učiniš, lahki, lahkim. Pa te molimo da nam ulakšar samo ono što je za nas dobro na oba svijeta. Amin. Amin. Amin. Draga vraću i sestre, mi se i dalje družimo sa hadismama Rasulullaha koje je zabilježio imam Buhari u svojoj hadiskoj zbirci. Vi znate da učenjaci kažu da nakon Kur'an i Kerima, kao jedine autentične Boži objave koja je ostala nepromijenjena, dakle, bez ikakve ljudske intervencije, nakon Kur'an i Kerima najvjerodostojnije dvije knjige su Sahih i imama Buhari i Sahih imama Muslima. I nas je Allah Jalešanuhu počastio da sdružimo sa ovom ovom knjigom, sa ovom hadiskom zbirkom, evo već iza nas je preko 460 halki, to je negdje otprilike 6-7 godina intenzivnog druženja sa, sa imamom Buhari. I ono što hoć na početku prijenego što uđemo u današnji hadis prijeneg što ga pročitamo i malo protumačimo i je strašno bitan, pogotovo za, za mlade ljude, današnji hadis. Hoć zbije stvari da vam kažem, prva je Naše druženje, nemojte druženje tretirati isključivo kao druženje sa ljudima koji su živi. Zapamtite, insan se može družiti sa onim koji su umrli. Jedan od načina da se družiš s onim ljudima koji više fizički nisu među nama je da čitaš njihove knjihe. Da odeš na mezarbava, da proučiš dovu da se gospodar smiluje tim ljudima, onda se podsjetiš šta je ta insan koji je nekada hodio po, po, po zemlji, šta je on govorio, koje su bila njegove vrijednosti. I prelijep je stih Zapakt tega. Kaže dovoljno ti je ibreta, dovoljno ti je pouke, da ima ljudi koji su živi kod da su mrtvi. A ima ljudi koje Allah uzeo sebi pod zemljom, a kao da su živi. I zato kaže se u tumačenju Kur'anskog ajta, wale mu an-nfi kub rasulullah. Znajte da je među vama božiji poslanici sallallahu Dvije dimenzije. Prva je svaki put kada mi donesemo salavat, sallallahu Rasulullah salallahu alaihi salam kaže Rasulullah Allah mi vrati dušu da ja vam odgovorim da kaže mi na tebe salam ti kaže salavat salam tebi Boži poslanića Rasulullah iz mezara svoga živ jer mu Allah vrati dušu kako on rekao kaže neka i tebi salavat salam a drugo je da je Rasulullah živ salallahu alaihi salam kada se primjenjuje njegov stil života i uvijek ne treba puno luta samo pogledaj Da li bi mogao vidjeti Miljenika sallallahu alayhi wasallam u tome i znaj da to odmah ćeš znati da al to treba ratili ne treba ratati. Drugo što sam mislio prije samog samog ulaska u današnji hadis jeste ovaj kuranski ajet. Kva'l mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Jedni će vjeriti, susjedni drugima, jedni drugima prijat. Ja vas molim, gledajte, gledajte koga uzimate za prijat. Gledajte koga ja, vašu hranu jede, koga u svoju kuću pušta. Gledajte čije misli dozvoljavati. Danas je poplava. Ranije je u Bosni, ja ne znam koliko vam je poznato. Znate za onu izreku nije sva da kroz selo pjeva? Ali to je bilo nešto se izmislio u Facebooku. <laughs> Sad svako kroz selo pjeva. I čovjek koji je neuravnotežen, razočaran, deprimir, mislim, aščarinsan za liječ, da ga odvedeš, da ga psiholog trefira. Da ide kod... Da, da kažem, na, na sesije, sesije da se malo stabiliziraju, se rastrijedujem. Pazite koga uzimate za prijatelj. Paste čije one, ne znam kako se to zove, tagove ili šta ja znam već? Ne znam, ja sam iz ovo kamenog doba, tako dakle, sam naškovo, mi smo, smo pisnima I onda, znaš, pošalješ pismo po pa ono kreni na kamilama i polako dok dođe. do toga. Ali nema ljepšeg osjećaja, kažem Subhanallah, onaj osjećaj kad stavljaš ključ, onaj je pretinac. Znači 2 dva, tri kilometra do pošte gdje ima svoj pretinac. Jer, Bože moj, u Sirine ne donose poštu na vrata. Nego odiješ gdje imaš pretinac i onda otvoriš pretinac. Znaš. Očekuješ da ti je voljena osoba, pošalje pismo i ti otvoriš i vidiš pismo. I obraduješ se. A pismo je ovako, ne vidiš kome je upučeno, misliš tebi. Okrineš za nekoga drugoga. Dakle, ja vas molim da pazimo svi zajedno, jel? Koga ćemo uzimati za prijatelj? Glavna karakteristika vjernika i vjernice jeste da su u društvu čestitih ljudi. Ne treba se čuditi. Imate jednog insana koji je primio islam pred Resulullahom sallallahu Onda su zbog pritisaka za mlli Resulllaha da odu u Abesiniju i Resulllah im dozvoljavao otići u Abesiniju. Sam se pred Božjim poslanikom sallallahu alajhi vidio njega svojim očima. Totako rukovao se sa Božjim poslanikom. Odlazi u Abesiniju I kažu, ashabi, mi se svi družimo, međusobno, normalno imamo interakciju sa nemuslimanima. Ali društvo naše je primarno ono, ono naše društvo. Kaže, on se ubacio u društvo sveštenstva, njega su oni primili, malo pomalo, malo pomalo. Po I to je jedini slučaj da je čovjek nakon što je primio islam prešao na hršćanstvo. Allah nas začufa. Znam, si vidio, znači pred Resulullahom primio, primio islamu. I glavna karakteristika, da ne duljimo prije hadisa, glavna karakteristika vjernika i vjernika, nakon tog probiranja, pažljivog probiranja društva, vjernik i vjernica imaju ukusa. Ja imam prijatelje koji ne vidim deset godina, kad ih vidim Allahom, svi oni moji lijepi dane sa njima, koje smo imali, isto koda su živi, koda i sada živi. Mi smo zajedno u mektebu bili, smo zajedno u džamii bili. Na tom mjestu zajedno naučio tu suru. Na tom mjestu učistili uradni to. Tu i tu monaru učistili, poslao al mene u trenerz. Ja kako sam prošao golem, čitava sam monara učistila. Strašnja bila. Mislim otac su znao kako učiti tu monaru, kaže pošaljkena. Dakle ostanu uspomene lijepe zašto? Zato što si imao imao lijepo društvo. I sada prođeš pored te džamije, Hajbuza na džamije ovde na Čošku zlogavim kad se ide. se bilo je nas pet šest iz medresije, prvi razred. Vidimo džamija, ne se nikako. Hajmo mi uzeti ključ pa da očistim. To, to ti ostane drago. To, te ljude možda ne vidiš. Možda ću ih vidjeti u 60. godinu, a ne, neću ih vidjeti od sada, do, za 20 godina i neću. Ja vas molim, glavna karakteristika nakon tog probiranja i tog istančanog osjećaja jeste, braćo i sestre, naređivati dobro i odračati od zla. Biježite od onih ljudi koji vam podilazite. Oni ljudi koji vas tapšu po ramenu i koji vam govori da je sve dobro, Recite, savršenstvo je samo Allahovo, jedino je dragi gospodar savršen. Hazreti Omeri uvijek govorio, blagoli, meni ako imam čovjeka koji će poklonti moj iman, uzmije me za ruku možda da to... Zašto? Da bi se insam popravili. I zato je vjernik, vjerniku, šta? I vjernica, vjerniku, i vjernica, vjernici, ogledalo. Dobro. Da se sjetima Fatihom imama Buhariću, Hadijsku, zbirku, šitam redaj lillahi fatiha. da nas gospodar počasti da si nas sjećaju domom i fatihom kada mi preselimo. Poglavlje 77. u knjezi o namazu babu l fil mesčidi l-marda wa gajrihim poglavlje šator u džami za bolestnike ono što mi nazivamo stacionar u gajrihim i za druge. Haddesena Zakarija u bnu Jahja qala haddesena Abdullah ibn Numeir haddesena Hishamu na nebihi an Aishata radijallahu anha enaha qale Prenio na je Zakirija ibn Jahja od Abdullah ibn Numeira, od Hišama, od njegovog oca, od Aiše, radijallahu aneha. Kalit, da je ona rekla, Usive sadun jav malhandak. Jedan od azhaba Rasulullaha, koji se zvao Sad, je bio ranjen na dan Hendeka, bitke na Hendeku. Poznate bitke kada su, kada su mušljici napali svom svojom snagom na Medinu i kada je Rasulullah naredio, sallallahu alaihi ve sellem, da se iskopa Hendeku im se Medina zaštitila. Fil kažu u nadlakticu, ali u arteriju. Dakle, ranjen je na mjesto koje izgleda nije nije na prvi pogled opasno, ali je prekinuta vila arteriju. Fa adoreve nebiju sallallahu aleyhi wa sallama hajmeta fil mescidi lija'udahu min qarib. Pa je Resulullah sallallahu aleyhi wa sallam naredio da se šator jedan stavio u džami, sam u džami, kako bi ga stalno posjećivao. Subhanallah. Mogu je Rasulullah na red bilo gdje da njemu šatrstavi, ali neka, kaže, neka meni ovog asada blizu, vidjet zbog čega. Felem je ru'hum ufil mesjidi hajmetun benih gifar. <gled> kaže, za tren oka, i to je karakteristika. Danas, zavate kako imate, kada nešto čovjek radi, kaže, radim samo ono što moram da radim. A i ono što moram da radim, radim samo kada moram da radim. A i ono što moram i kada radim, radim što trljavi. Resulullah kaže, podignite šator. Kaže, doslovno, u trenok ova izraz ukazuje na, na brzinu izvršavanja onoga. Šta se treba? Treba s toj rad gotovo, završeno. Pleme Beni Hifad. Illa Dele Yesilu Ilehim. Kaže, nije malo ni prošlo kada, evo, šator i, ne, već je ranjenik. Sad, Azhab, Sad ibn Muaz, radjela ono, već je u šatoru i kaže, mi vidimo, ide krvi šatora prema džami, u džami Resulullah, sallallahu, znači izvan šatoru pa su pitali ashabi, ja ehlal khajme, ovi u šatoru, znači u stacionari je to, ma hadan ladji je na min qibalikom, šta ne odaklita krv? Kaže, fa ida sa'dun, jaghzu jurhugu da men. A rana, rahmetli, radi Allaho anhu, sa'da, nije se mogla čak, kaže se u predaj dva puta suje, i znate da se ranije, kako se zaustavljala krv rani? Vatru. Kaže, doslovno, dva puta su mu užarenog, batru stavili na ranu, nije mogla arteriju da zatvori. Kaže, vidjeli su kako, kaže, femate fiha, kako je Hazret Sad radijallahu manhu presali. Ovaj hadis Resulullaha da u ovih desetak minuta, da vidimo koje su nam, koje su nam bitne poruke nebili gospodar dao da, da mi budemo od te generacije koja će oživjeti sunet Resulullaha u tim praktičnim aspektima. Prvo što moramo znati, evo vidjeti, Resulullah naređuje da se šator uspostavi, odnosno stacionar, da se uspostavi u džami. Ja vas molim, svakoga od vas će Allah Zalašanu dovesti u situaciju da ima priliku nešto da uradi. Možda ne u cjelosti možda i jedan posto nečega da uradi. Svakoga od vas, je li to kuća za jetime, dom za jetime? Je li to dom za stare osobe koje nemaju bližnjih srodnika, da se napravi da imaju gdje ljudi da budu? U muslimanskoj atmosferi gdje imaju mešće? Je li to bilo šta od onoga što služi društvo. Jel to u nekom mjestu kao što su nedavno ahbabi povratničkom opremili ambulantu? Pa kaže i nemusliman dolazi tu da se liječe, a ljudi su naši muslimani nošeni željom da da hizmete, da hizmete ljudima. Bez obzira što ja vas molim, znajte da najviše oživljavate sunet Resulullah kada uspostavljate ono što ljudima treba. I muslimani i muslimanke su bili poštovani, uvažavani kada su drugi trebali ono što su i muslimanke spremni bil da dadnu. Odobra. Od Danas pogledajte od mobitela, od bilo čega, od automobila, bilo šta krente u bilo koji aspekt života. Gotovo sve pravi nemuslimani. Mi smo kako to ulema kaže, na teretu čovječanstva. Mi evo doslovno imamo vodu, imamo imamo zemlju. Pa opet uvozimo hranu, tako. Čak i ono što realno trvati samo sjeno, izoliješ vodom i faziš od korava. Znajte da je Resulullah svakim svojim postupkom i ovaj postupak, uspostavite stacionat, ide u tom pravcu, ide u pravcu, nek se liječi insan koji je ranjen na Božijem putu, neka se liječi u džami. Dalje, sad i dan Hendeka, ja vas molim, draćo i sestre, ovo je dan koji u Kur'an Kerimu gospodar kaže id zagatil absaru a belagatil kulubul hanadjir kaže dan kada su pogledi klonuli doslovno znaš kad ima životnu opasnost kada osjetiš toliki tolik strah kaže gospodar belagatil kulubul hanadjir srca su iz grudi i došla u gru zašto? Medina sa svih strana opkoljena napali na Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem preko 30.000 vojnika napada mušnici iz Meke Pleme Gatafan i druga plemena, i jevreji, svi su se ujedinili da, doslovno ono što smo mi 92. imali, namjera je bilo da nas biološki ne stanje. To je namjera. To nije bila namjera samo u nekim gradovanima, nego to je bila namjera u čitavoj Bosni, da te nema. I to će se ponavljati, znajte, dok god su dušmani, tu uvijek će se ponavljati. Ne nema da budemo spremni za te trenutke. Da budemo organizovani, da budemo jedinstveni, da budemo jaki, da budemo obrazovani, da budemo pravedni, da budemo čestiti. Jer se mi borimo čestitošću svojoj protiv dušmana, ne, ne snagu. Prije svega čestitošću. To je jedan od najtežih dana. Bitka se zove Jeumul Ahza, bitka saveznika jer su savjeznici napali Jeumul Handak, dan Hendeka. E sad, opet vam kažem, svako od vas će doći priliku da uradi nešto. Hazreti Salman Farisi je predložio da se iskoparene. Možda će tvoja uloga biti sutra da nešto gdje shvala Allahu krenu, ja vas molim, evo počinje još malo pa akademska godina, počnite se pripremati. Počnite se pripremati vi koji studirajte. Čitajte malo. Nemojte se odsjeća od studije. Možda nešto što si pročital sutra će biti poput onoga što je Salman Farisija predložio Resul Allahu pa začuvao muslimani. Jer znanje se prenosi čitanjem, učenjem, razumije. Sad je, prije samije bitke, Resulullah s.a.m. ga je poslao da vidi sa jevrejima da li su jevreji ostali lojalni ugovoru koji je između njih i Resulullah s.a.m. I otišao je sad kod plemena Benu Kureiza i rekao rekli su jevreji kaže između nas i Muhameda nema ugovora. Hoće reći ovi što su došli da vas unište i mi smo im se pridružili. Ništa teže sadu nije bilo, zbog čega kaže Boži poslaniče, oni su moji saveznici bili, ja i oni smo prijatelji. To ono, vijernici su jednim drugima prijatelji. Zašto? Jer te neće. El muslimu ahur muslim. Musliman je muslimanu brat. La jahduluhu. Neće ga ostaviti na cjedlu. Neće ga ostaviti na cjedlu. Počela je bitka na hendeku. Vi znate, tada je Resulullah s.a.w. kopajući hendek naišli su na stijenu, veliku stijenu, u samom, u samom Hendeku, jer je Hendek bio dobro širok, 7-8 metara, zbog čega? Da konjanik ne može preskočiti. Međutim, na jednom mjestu ta stijena se ispriječila, doslovno davala je pretpostavku konjaniku da preleti, da pređe, da stane na stijenu i da uđe. I Resula je prilikom dolaska do te stijene, kažu Boži poslaniče, slomle nam se krampe naše, ne možemo da je... Onda je Resula uzao krampe i zamste. Čovjeka koji se ukopava poslovnom kopava se u Medini da se štiti od neprijatelja. 30.000 njih ide, tuz. Kaže Rasulullah diže i kaže, Allah je najveći. Kaže, vidim dvorce perzine, judara, jedna iskrica izlati. Puca stijena. Kažu munafici tada. Mi sad možemo, Allah je nama dao predpostavku da ne budemo munafici, zašto? Jer munafici su tada u tom trenutku rekli, ma waadan Allahu wa Rasulu illa hurura. Nama Allah i njegov poslanik obmane, obmanjuju nas. Jer zamislite sada, zamislite onome koji u Medini, kom je srce drhti, tu su mu žena, djeca. Zamislite sada, vojska ogromna je pred Medinom, par hiljada vojnika sa Resulullah, a Resulullah udara kampu, kaže, Perzija pala. Bizantija pala. Vi danas znamo da je to, da je to tako bilo. Mi imamo historijsku retrospektivu, koju oni nisu mogli da ime. I zato je Ashab Ashab koje je bio ashab Resulullah, ne diraj ga ni jezikom, ni riječom, ni poštuj Allah je njega počastio da tada živi mene i tebe ni Hazreti Saad je jedan od učesnika ove bitke bio je ranjen bio je ranjen u nadlakticu kazali smo i otvorena mu i arterija bila Hazreti Saad je to ja vas molim primio islamu svojim ranim 30. godinama, živio je kao musliman samo nekoliko godina ali Resulullah s.a.v. kaže za sada da je iko bio sačuvan od kaburske tjeskobe, one prve kada te spusti kada te spusti je braća, i se, braća u mezar kaže tjeskova ona u, u kabur kaže da je iko ga gospodar oslobodio oslobodio bi sada, toliko je težinu kod Allaha ima, kaže potresao se prije sto gospodara zbog smrtica 70.000 meleka je klanjalo njemu dženazu Kaže i nikada prije nisu sišli na zemlju. Prvi put silazi ti meleki na zemlju. Ja onda razmišljam suhanala, pa što je ta insan uradio? Prvo, braće i sestre, što je uradio? On je jedan od prvih koji su prijimili islam u Medijinu. Jovo vas molim, braće i sestre, imajte na umu. Resul šalje Musaba i ben Umejra svoga iz aslanika u Medijinu. Jednog čovjeka, jednog momka. Jednog momka šalje. Sad i ben Moaz prijima islam pred njim. Sva dobra djela ha zreti sada, sujedno dobra djela ha zreti musabu. To što će ti nekoga za ruku na čumu dovesti, što će nekoga postati da nešto čuje korisno. Može biti razloga ako Bog da, da Allah preko tebe otvori. Da im sam 70.000 meleka, dženazu, čak je Resula kaže vidjel su Resula da je požurio. Pitaju ga što žuriš Allaho poslaniče, kaže strahme da ga meleki ne uzmu da ga oni ne gasluju. Nego hoće on da ga gasluju. Prvo primio islam odmah. Drugo, kaže, kada je primio islam, sabrao je svu svoju familiju. Na desetine. Na desetine njih. Svoja njegova porodca, hanuma, djeca, njegova braća. Kompletnu familiju je sabrao. Kaže, šta kažete za mene? Kaže, sa, Sade, ti si naš prvak. Kaže, tako mi je Allah. Dok ne odijete i ne primite, ne vratite sa Allahu i poslaniku, ne primite islamu. Kaže, ja sa vama neću pričati. Kaže, nema čovjeka da je pred njim više ljudi primilo islamu nazivati sada u to vrijeme. Kad čitava familija, sam zamislio, na desetine i na stotine ljudi iz familije primili islam preko njega. I onda što se još dešava? Ja vas zamolim, dva puta su njemu ranu pokušali da ustaviti krvi iz njega. Kaže, prvi put su stavili vatru na to i mi su hanala sljedeći put kad odeš kod ti i ja, kad odjemo kod zubara, pa doživiš da, da te liječi, pa ti dadi injekciju da da te ne boli. Sjet se volim prije 50-100 godina kako je bilo ljudima koji su živi. Pogledaj kako, te, kako nas je Allah počastio. Kako mi danas živimo. Kako mu je. Krv se zaustavlja vatrom. Vatrom jednom. Pa kaže opet puča arterija, opet krvina. Opet mu vatrom, opet puča. Pa kako mu je stala? Jer kaže nije odma umro, nego je neko vrijeme bio živ. Kažu, podigo je ruke svoje. Bio je primljen je dove. Kaže, gospodaru moj. Ako si ostavio još borbi s akurišima, nakonoj malim tostama živog da ja sa njima se borim. Takvo. A nemoj gospodaru me sebi uzjet dok beno kureiza koji su nas izdali, jevreji koji su na nožu leđa zabeli, dok mi ne pokažeš kod njih ono što što treba da vidim kod izdajnika. I kaže od jednog kaže stalakr. Dva puta za zavijetlo. I drugi put nastala krv. Od jednog kaže stalakr. To je trebalo danima. Da kada su odšli, odšli saveznic, kada Allah dao da muslimani uspiju odbranti Medinu, kaže, ha zreti sad, muslimani su odšli u Benu, ben u Kureza, se primil. Kaže, predal Kaže, Resulullah sallallahu alaihi vselem, nima, ko ćete da vam sud, Kaže, nećemo da nam ti boži poslaniče sudiš, nego hoćemo sad, naš saveznik da nam sudi. tako mi je Allah da su prihvatili da im sad sudi da i Resulullah sudi, Resulullah bi ga oslobodio. Jer je on vam mersal nakilla rahmetan lil alamin. Kaže doveli su sada na nosilima, još je živ. Kaže sad, sad sudi ovim. Kaže sad moja presuda da se svi njihovi muškarci osim oni koji nisu učestvovali, koji su otišli, da se svi njihovi muškarci poginu. I sve drugo da im se uzme u, u plin. Kaže mu Resulullah sallallahu alaihi wasallam presudio se Allahovom presudom. Kaže, oni su se predali, izašli su iz svoje, iz svoje tvrđave i tako i mi je bilo. Ja vas molim, draga braće i sestre, imajte na umu da je čovjek u 30. godinama primio ranim 30. godinama. Već u 36. godini je on preselio. Samo nekoliko godina je živio, Allah je dao, mu je dao takvu deređu, takav stepen, da je radi njegovog preseljenja arči se zapresuo. Ja vas molim. Ova ova prilika koju mi ima što je nama gospodar dao, vjerujte, pitanje, hoće se ikada ponoviti. Oni koji nas vode, spavaju, idu po godišnjim odmorima, super, malo odlično, samo bi po godišnjim. Ja nešto razmišljam, od prakse, Rasulullah je da bude sa svojom porodicom i da izađe sa svojom porodicom. Ali kako bolam uzmat godišnji odmor kad kuća gori, kad je naša omladna se toliko udadila od islama ljudi da ti moraš sa muslimankama i muslimanima elementarnije stvari razgovarati a mi smo tu odprovojiti čovječko je moj brat tvoj brat kako ćemo Allah uđelašanu uđevat a niko doslovno niko te ne spriječava da radiš samo te spriječava šeitan koji, koji ti zaveži nam Yamolim ja Allahu al-Azanu da nas pomogne da budemo kako tasret sad. Yamolim ja Allahu al-Azanu da nas zaštiti od svakog zla, da nas počasti da se nas, dobri robovi sjećaju. Amin. Ezubelajne šita. Reci Bismillah al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillah wa kafa salatu wa salam ala sidina al-Mustafa wa alihi wa sahbihi wa man tawalla. Gospodar naš počast namoj nas poništi. Gospodar, naša prstena grije namoj nas kazni. Gospodar, naš milost tvoj malima, ne prepusti na same sebi ni koliko treptajok. Gospodaru zaštiti nas od svakog Gospodaru počasti nas svakim dobrom. Gospodaru počasti nas dobrim društvom. Gospodaru zaštitni nas od lošeg društva. Največim imenom molimo dženet svako svakog djela koje dženetu približava. Gospodaru najvećim imenom molimo sačuvaj nas svatri svakoga djela koje vati približava. Gospodaru počasti nas da naši jezici na tebe podsjećaj. Gospodaru počasti nas da mi o tebi govorim. Počasti nas da mi stilu života tvoga milenika pozivam. Gospodaru počasti nas da radimo ono što govorim. Gospodaru da dozvoliš da budemo ikada u raskoraku. Največim timenom molimo da ke zani neka među nama niko nesreta nevut. Gospodaru, molimo te, počasti nas uspjehom u svemu što radim. Počasti nas Dunjalu, komo naliko koliko nam treba da nikoga osim tebe ne zovem. Gospodaru, molimo te, počasti nas svakim dobrom i zaštiti nas od svakoga zla. Smiluvi se, rava, i počasti nas da nas vode najbolji među nama, ne najgorji među nama nemoj nas gospodaru kazniti zbog onoga što malo umni među nama radi. Gospodaru, molim ote svako dobro koje od tebe je molio tvoj midenik Muhammed i molim ote zaštiti nas od svakoga zla od koje je kod tebe je zašto tražio tvoj midenik Muhammed. Subhaneh, rabbi ka rabbi, lezitema, ispun, wassalamu, alhamdulilah, rabbi l'alamin, alfatiha. As-salamu alayka, ya, ya Rasul